Merkatal salbide behi bat idikitzeko aukera izanen da, ipajalde eta departamentu osoko zaldi azle entzat. Horain arte, emengo ekoizleak, Espainiarekin argemanetan haribaziren, asiak idikititu berateak zaldi importazioari. Diamatxit Lamot, behogen estaltzea zokupatzen da lagesuron. Zonbit izan dia agizentzeko, uh, behitzeak behiz eta uh, beha aukeriak jazteko, Bérek eta inesasaketan umiak. Espeketu daudetan, diaten uh, ba, tustenak, go gordinik diaten tustela, isiari onak isitenan emendia. Mm. Tarenda kote, nik estutia inakta, lan eh? jastatzen mauzo gure, gukit preparatzen dut, zara jain duzu. <laughs> Zaldiak japonera bidali ainzine, baldintza gusiak bete dira. Eta, heiten nahi berri eur um, berdiak txiki zantkotetan, oi büziko eskoldian. Eta, heiten nahi la karantena, han erdia, txiki, han, Eta pikura goziak emeerdiak, preleban emendu goziak emeerdiak, badalana, ez eh? dia hola partizional. Japonean zaldi aragi gordina jaten dute, Carpatio moduan, janari fina gisa konxeteratuada zaldia kobeko idikia bezala. Jamatit lamotek bere bezeroan zaldikumeak kariua gozaltzeko aukera edekusten duortan. Ba, hemen eta ume on bat hemen lauen kilokumia joat eta begeita hamaketan saltzen da. Hoiekin joat eta laneitatan kasik, kasik bihogotan. Dak bexeko aireportutik albatko dira ehuntararogai zaldiak lehen multzo hori hasera baizikkoez zela izanen espero dute haleak jamatxit lamo. A eh, aur aurtengo bakkemendua kasik fini da, Eta konten barima diga, japonesa, berriz etortzeko idiletan diga. Auktengo da berriz kontratua reminera duzte. Uai arte kanadia, kanadatu egitencien, han odoreko umier osten ziusten. Da nikuste komprietunas du, hai joan eta ikusten ziusten ziusten umieratzu, ta arribatzea berz, berze umieratzu ziusten, ukeiten. Hara, ta nardatu diga, ta wainai utte, Behor lodien ume hitan entziatu. Hemendeki bez kontuak, uh, brotonak eta ardenesak. Hala, eta hortengo leha emziko kagaren diga, denak urteko umiak.